something I say it's all Parlar Articular mots Podem parlar alt o podem parlar baix Parlar amb el nas O deixar sortir pel nas part de l'aire expirat Parlar entre les dents Parlar de manera que no s'entengui res Parlar de manera col·loquial Parlar meu alta, anar baixa Tens tot el dret de venir i parlar No perdis la paraula diria com... A... Aquí seguim a Radio Sal en directe amb en Jofre. Vui tinc el privilegi de tenir-lo i a més a més la sort de que, hostes, podíem donar el telèfon que la gent truqués, I en Pere està dins la cabina i en Jofra diu tranqui, ja molt sé. 249151. Eh? Si vola fou una programa amb Jofra. No sé dos 249151. Així m'agrada, és fantàstic. Veixo Jofra que podríem fer un programa cada setmana amb tu i jo i no m'haig preocupat de res. Si vols, podríem riurem a l'audiència al final. Jo no? crec que sí, s'ens acabarien les coses sí. per explicar. Que... Sí, Ens hauríem de preparar un B i podríem buscar uns quants acudits, cos curioses, podir fer, eh? El convidat em segueix avisant amb una mica de temps que no pot venir, podria ser el convidat ser o, com, o, com dir, o com ho dir, però si em també una mica de temps a mi, em puc Clar. preparar alguna cosa tinc, de... tinc llibres curiosos, curiosos tinc una idea de posar-me al cap que fa anys que vull fer, però la feina de director no em deixa tinc un llibre que, que explica els invents ah, sí? qui, qui els va fer, qui va inventar els rentaplats i per què per exemple, ah. tu veus, va ser un home o una dona? Mira, jo sé que la va ser un home. Doncs el rentaplans va ser una dona. Sí? Jo <ríe> sé. Sí, ara estic parlant de memòria, però si no recordo, una dama del sud dels Estats Units, dels camps de cotó, els cines de cas esclaus, que va trobar absolutament injust les festes que tenia, i quedaven als plats bruts i va inventar una màquina per fer-ho i d'aquí venen els rentaplans. Ah, és que... I és un llibre molt curiós perquè t'explica la xinxeta, coses absolutament, que dius bueno, el velcro, d'on te va sortir el velcro i de què va venir, no? Uh, I és divertit. Llavors tenia l'idea de jugar amb això, amb vivents, amb Clar. coses curioses jo sé doncs. la rentadora, diuen que la rentadora eren els mariners en els barcos i penjaven a la proa un cubo rodó i que anava rebut... I es van donar a compte sí. que posant-se pues, la roba bruta al rebotar amb l'aigua i les onades i donar voltes pues, sortia més net i llavors van entendre el sistema aquest de, del bombo, que en diuen, no?, que dóna voltes la rentadora... La... De dos mesos, quan jo era petit, les rentadores no anaven en bombo, tenien com un bucoi i a dins havia unes pales que giraven, que giraven. No, a poc a poc. Allò no s'entrifugava ni res, eh? només atonyinava feia la xup, roba... Feia no? xup, xup, xup, xup, xup, xup, sabor, xup, xup, xup, i sabó, i llavors vinga, allò que feia molt... Allò sí que llavors s'entrifugava. Bueno, parlàvem de Ràdio Sal de la seva evolució, dels seus 25 anys, que ara van fer la festa, però em deies que el curiós és que abans hi havia un pressupost brutal i molta gent treballant per tu. Explica'm com, uh, va, què uh, ha passat. A veure, dir que Ràdio Salt, quan va començar, uh, fa 25 anys, va ser una idea de, de Maneu Mesquita, hi havia la Carme Coll, també l'idea inicial, uh, hi havia uh, l'Emili Gispert, que després va ser director del Punt, uh, que van fer néixer aquesta ràdio amb molta il·lusió, Ràdio la salsa que va independitzar de Girona hi havia un jovent al poble que volia fer moltes coses i la ràdio els hi va donar sortida llavors va créixer de seguida en aquest ambient que hi havia de, de far paciència a la ràdio de l'arribada de la democràcia de que hi havia poques emisores i va guanyar-se un espai molt ràpidament llavors quan vaig arribar jo aquesta flama s'estava apagant de fet a mi l'anterior el director que hi havia que jo em va dir no vinguis que la volen tancar Ràdio Sal Uh, la primera benvinguda que em va donar va ser aquesta uh, de fet han passat doncs potser 19 anys més i encara no s'ha tancat i molt bé, gràcies que, Jofre i, si no esperem jo programa. Que, i esperem que duri molts anys pot canviar molt el model o sigui, quan jo vaig arribar a Radiosal Salt tenia un pressupost de gairebé 20 milions de les antigues passetes Ui, uh, tenia 20 treballadors que no eren a jornada completa però que cobraven per fer dues hores l'altre per fer cinc hores era una mica erràtic i la meva feina va ser racionalitzar-ho, o sigui, vam agafar de model de ràdio que hi hagués unes persones que si poguessin guanyar la vida, que tinguessin un sou digne i que fessin com un cos que mantingués la ràdio en funcionament i una resta de gent, que series tu, per exemple, que venen a fer el programa per hobby, per afició, per una satisfacció personal, per una voluntat social, pel que sigui, però sense cobrar-ne cap diner. Llavors, eh, la ràdio més va canviar de model, era un patronat independent de l'Ajuntament, va entrar dins de l'Ajuntament, es va decidir eliminar la publicitat perquè portava molts maldecaps i proporcionalment pocs ingressos, i bé, van passar a ser una emissora pública... I no fer publicitat ara mateix? Sí, legalment podríem. Sí. Legalment podríem, però... I no s'ha de, de canviar moltes coses hauríem de tornar a ser independents de l'Ajuntament per exemple, perquè eh, per ser treballador de l'Ajuntament s'han de passar unes oposicions i ser funcionari si tu gafes a un comercial de publicitat i ho fas funcionari i li pagues un sou fixe, en lloc de pagar-li comissions el més probable és que no trobés gaires anuncis eh, s'hauria de canviar altre cop tot el model, es pot fer, de fet eh, si en algun moment hi ha la decisió política de fer-ho, doncs es farà evidentment, perquè són, són ells els representants del poble i per tant qui manen i decideixen que apuntaven a la ràdio. Ara bé, en aquest moment el que s'ha optat és per una emissora que serveix doncs, perquè una sèrie de gent del poble que vol expressar-se pugui expressar-se, que serveix com a recurs educatiu per a les escoles, que serveix perquè entitats que no podrien explicar les seves coses o que ho tindrien difícil, altres emissores tingui un espai. O sigui, tenim un programa, doncs, el, el patir l'embrà i amb malalts mentals, tenim el món assalt, eh, que són nanos acabats d'arribar, que estan aprenent català i se'ls motiva pel fet de, de fer un programa... Tenim programes especialitzats en diferents estils de música, per exemple, començarà avui mateix, aquest vespre, ah, un, un, un programa que es diu Fatus Rock, que va de música eh, rock argentí que és una ah, sí. música que no ens arriba aquí és un noi argentí que volia fer aquest programa sap que a Ràdio Salt s'havia de fer en català, llavors ell utilitzarà una mica el català, la seva xicota també presentarà les cançons que és catalana i eh, mira, donem l'oportunitat de conèixer el rock eh, d'Argentina, que d'altra manera no coneixeria coneixeríem i que una altra no farà perquè amb criteris comercials possiblement no no li arribaria Va. aquesta manera de música serà aquest programa? Doncs ara em fas bueno, un problema eh, perquè hauria de mirar-ho, no puc ni assegurar penso que comença avui però ha de trucar per confirmar-ho perquè s'havia de trobar capaç, ha estat aprenent i, i no m'ha trucat per confirmar -ho. si no comença aquesta setmana, comença la que ve és al vale. vespre, en tot cas eh, ho anunciarem amb una falca eh, si no el primer dia, el segon que, que i funcioni. si no des d'aquí pues, el podem convidar que vingui a explicar-nos una miqueta al seu programa i així és... mira, ja Ens tens em... una de, de això, <laughs> convidats de recurs bueno, anem a buscar convidats de recurs bé, anem a escoltar la teva quarta cançó que és de Feliu Ventura alacant per Interior, per què aquesta cançó? a veure, aquesta en Feliu Ventura jo tampoc ho coneixia és d'aquest concert de enamorada com canta és si vas estar noi... aquell dia estaves emocionat perquè tots els que van sí, vas, estava et molt et van receptiu agradar. i se'n van obrir uns ulls a, a una música no, així, jo coneixia el rock català aquí, els pets, el sopa de cabres, el rock san gusto claro. la, la gent d'aquí i, i de cop vaig veure que no que allà al sud també estaven fent música i que no ens arribava fins aquí perquè comercialment doncs, no ens la repartien. I en Feliu Ventura és un crac que ha tret un disc amb en Lluís Llach i un parell de discs en sol·itari i actua sovint aquí a Girona, per l'11 de setembre amb la marxa de torxes va actuar a la Plaça de la Catedral, per Temps de Flors va actuar al Pati de la Diputació i és, una, és un cantautor, i és fabulós perquè fa unes lletres Uh, molt metafòriques, arribes un moment que no saps exactament de què parla o tens molt clar de què parla però tu imagines és... no, no, no fa evident el seu missatge eh? és tan poètic que es pot interpretar de moltes maneres, no és clar no sé, a mi em va agradar i poder la millor manera que feu la idea és que l'escolteu doncs anem a escoltar-la <fixi> A voltes necessites la cançó. Quan vols estar despert, alerta i sobri. Anant cap a la can per interior. On diuen que has guardat tots els teus codis. Quan ta t'acompanya, no ets ens nus. Vas construint tan vella un nou paisatge. La bruixola que marca com ningú. Tres eres per fer cur el llarg viatge. S'obri el cel, allà em comença l'horitzó. Tot es mou sota els núvols. S'obri el cel, allà em comença l'horitzó. Roba el vent, la força per anar -hi. Necessita una cançó Per a recuperar el vell somriure De quan senyorejava sobre el món Amb una ment desperta, alerta i lliure. La història sense regles. Hereva el dolor d'un temps malalt. On cauen en l'oblit les veus i el segle. S'obri el cel, allà comença l'ònic sol. Totes es mor. necessita una cançó com un senyal ocult o una consigna camina a les palpentes pels racons d'una ciutat desperta, alerta i digna les classes a parir infantant. Un dia no i una nova esperança. La calma dels carrers arribarà quan trobe l'equilibri, la balança. S'obri el cel, allà comença l'horitzó. Tot es mou sota els núvols. S'obri el cel, allà comença l'horitzó. Roba el vent, la força per anar més lluny. A Adoltes. Necessites la cançó estàvem parlant de la política. No en parlarem gaire ara aquí perquè no val la pena i, a més a més, que estem saliva i, a més a més, els polítics, sisplau, plau, vos una mica més, mosteu una miqueta més d'entusiasme cap a la societat. Il·lusió, il·lusió, il·lusió, il·lusió. I que ens ho creiem, perquè això de parlar de la crisi i anar a sopar a un restaurant que val 50 euros al cobert que vols que et digui... Jo no m'ho crec, que llavors estiguin pues, preocupats per l'altra gent que no menja gaire. Però bé, en fi, queda dit. Parlem de Ràdio Sal dels seus 25 anys i de la festa, superfesta que vau fer a la Mirona. Bé, doncs parlem, a veure, aclarim unes coses. Ràdio Sal va fer 25 anys el 3 de març passat. Durant tot aquest any ho hem celebrat, 26 el 3 de març proper. Uh, ho hem celebrat de diverses maneres. La més sonada. espectacular i sonada va ser que ens van donar el premi 3 de març al poble de Salt, la nostra tasca durant tots aquests anys. Uh, ho vaig recollir com a representant dels de la ràdio però allà havia d'haver pujat tothom perquè per Radio Sal hi ha passat centenars de persones durant aquests anys i havíem d'haver pujat tots tots centenars <ríe> físicament impossible, impossible. Uh, i vaig, vaig, vaig pujar jo a recollir-ho i ja vaig dir això i ja està però llavors per fer una cosa més més popular diguem-ne que, que ens poguéssim retrobar tots els que aquests anys havien passat per la ràdio vam fer un sopar i una festa a la Mirona va ser un centenar llarg de persones cap al final. Jo comptava que vindria més gent, va ser un fallo, potser. Podríem pensar que tota la gent que ha passat per la ràdio li faria il·lusió reviure aquells temps i poder... La gent ja és gran, té criatures, té altres coses que l'il·lusionen i a Ràdio Salt podria l'estima i té un carinyo però no com per venir un sopar. No sé, jo la veritat, pensava que vindria més gent. Podríem, de fet, un servei de guarderia perquè, esclar, contes i la ràdio fa 25 anys que funciona i venien gent de 14 anys ara tenen uns petits... Tenen crios de 4 o 5 anys que per deixar-los... Poder va ser... No ho sé. O quedar per dinar, fer un dinar una rossada. No sé no que no va acabar de funcionar. Jo esperava que vingués més gent, però totes vegades que van venir, ens ho van passar teta, ens ho van passar molt bé, va ser una festa molt maca, amb molt bon rotllo, va actuar eh, gent vinculada a la ràdio, van actuar els del el programa Planeta Lula, que ens van fer una actuació molt maca de, de música folk, van tocar els del Chambaina, que van tocar de tot, van fer ball, i van, aquests toquen des d'un tango, un dango, rock and roll, que van animar molt la gent, i també va tocar la la Maria Rosa, la Rosa Maria Ment que feia un programa que es deia La Placeta, i a Ràdio Sal, va fer-lo durant dos o tres anys, els diumetges al vespre, i que tocava temes de cultura, de cinema, recordo les crítiques de cinema que feien, que eren divertidíssimes. I bé, ara es dedica professionalment a això de cantar, avui toca a Madrid, demà... Carai! A, a, ...a Castelló de la Plana o en un bar de Barcelona, diguem, en circuits força alternatius, o mou molt, i és una noia d'aquí sal, Rosa Maria Ment Vibre, es diu... I, i bé, que també va venir a tocar i ens va portar el seu últim disc, el so va em penso que es diu i, i bé, va bé, va estar molt bé ens ho van passar tots molt bé, va venir l'alcaldesa va venir el regidor de Cultura van venir antics col·laboradors va venir en Xavier Coromines que és el, el fundador de la ràdio que havia sigut alcalde de Sal va, va ser una festa interessant, vam bufar una espelma i si algú vol veure com va anar la festa doncs a la web de l'Ajuntament, a www sal.cat, hi ha un apartat que diu radiosal i dita l'apartat de radiosal pot veure totes les fotos d'aquesta festa. Estan penjades encara. I el Facebook també al Facebook, si tenen... Facebook hi ha les antigues Va, si busquen Ràdio Sal al Facebook, hi ha Ràdio Sal 25 anys, hi ha un grup i veureu les antigues, les de blanc i negre, les que es veuen els estudis dels primers temps, la unitat mòbil que teníem, fent ràdio carrer eh, bé, el, les taules de so de joguina amb què treballàvem al principi les d'ara són bones però són belles i van d'aquella manera així amb mica picant però aquelles eren de joguina pràcticament eh, ara de tot s'ha de dir tenim ara muntarem un alçar a Sant San Zapatero, per dir-ho manera, perquè li hem demanat diners amb això del Pla Fail d'aquest any, i si es porta bé i ens dona els diners, tindrem daula de so nova, oh, amísos nous, d'això. això no de sabia, això. bé. ho hem demanat, però no sabrem el què fins a finals de febrer, també. a Sant Zapatero, Està... els cossos no estan gaire fines, com per anar a regalar en quartos, però bueno, esperem... No, no ha estat a això que fan per, per invertir... Eh... Aquest segon pla fail, el primer, diguem-ne, que anava d'obres, eh, s'ha fet la piscina municipal descoberta, s'ha arreglat carrers, s'ha canviat cos d'enllumenat, i aquest segon és més tecnològic. Vale. És un pla fail que anava amb temes de comunicacions, de telecomunicacions, d'internet, no parlava específicament de ràdio, però parlava de telecomunicacions, nosaltres hem fet la prova, ens hi hem presentat, en principi ha estat en mes a tràmit, vaig rebre el correu fa un parell de dies, i estem a l'espera de que si, sí o no? si passa doncs mira el govern espanyol posarà 14.000 euros a Ràdio Sal i podrem arreglar moltes coses Home, ja ens agradaria, des de qui ho demanem va A veure, Posem que a tothom la... posi un CD a, a la verge Posem la teva altra cançó llavors ja ens despedirem, ja posarem la Falca que encara tenim uns quants minuts Has tirat sopa de cabra? Per Sopa de Cabra? Són els dups que t'agradaven d'aquí? No, Sopa de Cabra és com una mica un grup fetitxa, perquè la meitat dels que tocaven eh, ens coneixíem, havíem sortit de farra junts, eh, Sopa de Cabra havia tingut un antecedent que es deia Copa Cabana, i jo hi havia assajat amb ells una temporada, eh, només vaig arribar a fer una actuació i vaig dir que la vida de músic no era el meu, a més era molt dolent, eh, <laughs> però diguem en Rufí, l'autor la, de la cançó a l'Empordà, era el cantant de Copa Cabana, que va ser l'origen de Sopa de Cabra, i hi havia el, en Josep Tió, hi havia en Pere Tió que després no va tocar a sopa uh, hi ha cançons, parla del carrer dels Torrats, el carrer dels Torrats el carrer nou de teatre allà, de hi ha, allà hi havia el Padules, hi havia el salsitxe hi havia el frix i era la nostra base d'operacions si no estaves al Frics, estaves al salsitxe i si no, els Padules, fins que es van tancar tots aquests bars, aquell carrer amb Maria, no? sí, allà, allà hi feien vida no? uh, i bé hem trobat el carrer dels Torrats aquí a la nostra base de dades està amb CD a fora i era de mal trobar a Correcuita i n hem triat una altre al Far del Sud no, cada, minut. O no, cada, minut. Cada, va, cada minut al final el Far del Sud tampoc l'hem trobat va, doncs, doncs posem cada minut posem a però diguem que és això és eh, Sopa va ser una colla d'amics de eren de l'institut que els coneixies, que, que triomfaven en la música i de més musicalment trobo que, que van jugar un paper molt important en el rock català doncs disfrutem els eh? Cada minut el món Cada minut em do Cada minut una ferida Cada minut hi ha ja plos Cada minut més foc Cada segon la terra crida Cada moment que tu em respons, i cel torna a sortir el sol a cada instant que tu ets a prop. A cada moment que tu ara em dons, més lliures, som més forts, a cada instant que tu em respon's. A cada minut al món, a cada lloc hi ha por, Cada minut al món, cada minut n'hi ha prou per sentir que el cor s'adorm. A cada pas que fem tots dos, obre els ulls la vida. A cada instant que tu em respons, és cada cop que tu ets a prop la lluna brilla. Cada moment que cuando... tu més. Cada minut més plos, cada minut més foc, cada segon la terra crida. Cada moment que tu em respons, el cel torna a sortir el sol, a cada instant que tu ets a prop, que som més forts a cada instant que tu em respons. A cada pas que fem tots dos obre els ulls la vida. A cada instant que tu em responcs. És cada cop que tu ets a prop que la lluna brilla cada moment que tu ara dins d'aquesta cançó perquè dèiem, ostres tu, sí que dura i la cançó es diu cada minut cada minut que dura cada minut que dura ja acabant, avui estem així titxerexeros i diferents perquè ha sigut un programa així espontani, amb en Jofre. Hem convidat, hem convidat substitut. Substitut, però ha sigut molt agradable, m'ho passat molt bé. La setmana que tindrem a l'Àngel Burs, espero i desitjo, que vindrà i ens explicarà coses dels seus llibres, els seus contes, com crea com descrea. I l'aforisme d'avui, que el tenia preparat per l'Àngel, però l'he canviat perquè el deixarem per la setmana que ve. I avui direm un que m'agrada molt, és en castellà, no l'he traduït, però m'agrada molt, que diu així. No le pida nunca nada a la vida, espere, i algun dia la vida li darà una sorpresa maravillosa. Avui, per despedir el programa, m'agradaria que fos en Jofre que ho fes i que dediqués a qui volgués. jo li puc dedicar el programa a dues noies que segur que no m'estan escoltant. O no haurien d'estar-me I si m'estan escoltant, que facin el favor d'anar a classe. Volia dedicar-ho a les meves filles, la Laura i la Xènia. Laura i Xènia, és per matis aquest programa. Gràcies a vostra part, m'he tingut convidats. Si no m'hagués passat una hora xerrant sola o posant música, o véssig a fent. Gràcies a tots per haver estat aquí. Ho penjarem al blog, aquesta entrevista en Jofre Ferrer.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 No perdis la paraula. 25 anys de comunicació. la 25 anys a la FM.